marki eh dugun eh, musika pedagogin hartua ba ulertzeko eh, pianoak dituen tekletako ba notetan eta intonazio erdibidekoa honek ba erabiltzen ditu teklan artean dauden egongo lidateken notak ere erabiltzen ditu eh eta horrelik dizuño ba erdibidekoa ez da ez eh, notas teklak urriak beltza tartean dagoen zara ba. e, iraundu e, iparraldean eta mm. oraindik bada jendea honela moduntara kantatzen duena e, adidez nik e, aipatuko dituztenak da erramun erelua e, beragian mm. ez da koskiente eh? ez uste mm. mm. e, e, e, bazki taldean e, kantatzen du e, eskusoñoarekin ta oso gitarrekin daola ta, ta berari bera ere grabaketakin indizkiot nero eta eta hor ikusten da ederitzen duela zenbait tanta tanta hola internazio jar gastekel gar sustengatu eskual herria elda dini shildu